Egy. 1. föld fölött az eget a por és a füst szürke szövedéke borította, s ezt a szürkeséget, mint nagy, arany szabászollók, széles csíkokra szapták a villámok. Már érezni lehetett a közelgő vihar friss szagát, s hallani lehetett azt a lágy, bugyborékuló zajt, amelyet az eső csapott, amikor átszaladt a Dunán. Az földi kis textil portás fülkéjében fellobbant a villanyfény. A portás vasta kúsos orrára tette a szemüveget, s úgy nézte az előtte ácsorgó öreg munkást, majd bátorítóan megveregette a vállát. Ne búsulj, János, hiszen ez az életrendje. Hányan cserélnének veled? Ezután már dolgoznod sem kell. Csak kapod a pénzt. Hány évet le egy végtében? Harmincat. Negyvenet. A portás vidámabb hangszínre váltott, s azon folytatta. Akkor a legfőbb ideje volt, hogy nyugdíjba menj. Vár csak egy pillanatra. Valaki jön. A fülke mellett elsurrant valaki az igazgatósági lépcsőház felé. Ferde csapotválló alak volt, s valami különös oldalazú járással ment. A portás fürgén kilépett a fülkéből, és utána kiabált. – Hé, elvtárs, álljon meg! Hová megy? Simonyi elvtárshoz a beszerzési osztályra. Válaszolta éles és bosszus hangon az idegen, de már fordult is vissza, szedte elő a papírjait, hogy a portás elé teregesse. – Fekete Vince vagyok, lakás, 8 kerület, Bezerédi utca, 28. Anyám neve Keserű Borbála, Himlő ellen gyermekkoromban beoltottak. – Mit akar még tudni? A portás a papírokat meg sem néz, mondta. Tessék, első emelet 28. nem kell megsértődni, kérem, vigyáznunk kell a gyárra. Elvégre ezért fizetik, vetette oda a másik, és eltűnt a lépcsőházban. A portás visszament a helyére, és tovább folytatta a megkezdett, félbehagyott mondókáját. Én mondom neked, komám, hogy mindennek megvan a maga jó oldala. Megiszoda magad napi kis fröccsét a kék verében, ha kedved van, kimegy a kertbe, kukacotásol és gyerünk az öbölbe s Az asszony megírdalja, Liszben paprikában meghengergeti, s úgy adódik, még a feleségedet is megsimogathatott hálából. Megérdemli, ha kibírta mellette 35 évig. A másik csak nézte a kezében tartott kérekkoffert, mintha még sosem látta volna. Nos, szólongatta a portás. Nyög már valamit, János, mert Isten úgyse elkámpicsorodok. Mit mondjak? Ugorjak ki a bőrömből örömömben. Negyven évet húztam le itt, három napot se hiányoztam. Negyvenötben, amikor szétlőtték a gyárat, elsőnek jöttem bedolgozni. A romok alól kapartam ki a gépemet. Míg mások öngyújtókat fabrikáltak én, de ma már kitörődik ezzel. Legyintett, de aztán tovább folytatta. Ide jön ez a kincses gyerek igazgatónak. Első dolga, hogy kiadja a könyvem. Mehet öreg, nincs rád szükségem. A portás közbe óvatoskodott. Nono Cimbora azért nem egészen. A másik leintette. Én komám nem könyvből tanultam a marxizmust, hanem az életből. Ez a kincses még inas se volt, amikor én már itt robotoltam a méltóságos kormányfőtanácsos úr szeszélyei szerint. Én a bőrömön tanultam meg, hogy mi a profit, a kizsákmányulás. A portás azt talán megszólalt a telefon. Kényelmesen felvette, mint akinek egyáltalán nem fontos a dolog, s úgy szólt bele, mint az üzem egyik legfontosabb embere. Később megnyúlt az ábrázata. Értem, Simonyi értem, de ha egyszer azt mondta, kérem. Értetlenül csóválta a fejét, s letette a kagylót. A fene érti ezt, nem látok én senki vesélyébe. Mi a baj? Azt mondta, nem kellett volna felengednem azt a fickót. Hiába, nem lehet az ember elég óvatos. Igen, mindig akkor jön a baj, amikor nem számítunk rá. A portás gyöngét baráti hangba csapott át. Haza még János! Haza? Most? Délutáni műszakból este tíz előtt? Persze, ezt is meg kell szoknom. Korán feküdni, későn kelni, mint az urak. A portás vígasztaló hangra kapcsolt. Mondták, hogy milyen szépen búcsúztattak János. Beszélni, azt tudnak, abban hiba nincs. Legyintett még az öreg munkás. De a tervet, azt nem sikerült teljesíteni. Félfüllel hallottam a bérel számolóban, hogy idén aligha számíthatunk nyereség részesedésre. Azt mondta pintér elvtárs, hogy a házi szarkák kilopják a zsebünkből, illetve már csak a tietekből, mert én már nem számítok ide. A portás, Buszgombólogatott. Múltkoriban elkaptam egy fiút. Fél vég sejmet csavart a derekára. Akkora hasa volt, mint annak a cicomás öreg úrnak, akit a Nemzeti Színházban láttam játszani. Még neki állt főjebb, hogy elkaptam. Ezután némán nézték egymást. Végül a csendet az öreg munkás törte meg. Na, nem tartalak fel tovább. Egyszer csak el kell indulnom. Isten megáldjon, János. Téged is? Aztán, ha megengeded és erre járok, bekukkantok hozzád. Gyere csak! A portás lekezelt Jánossal, majd egy pillanatnyi habozás után megölelte. Az öreg pedig lehorgasztott fejjel elindult kifelé a gyárkapun. A portás utána szólt. János! Mit akarsz? Elnye, neved már zokon! A belépődet! Elfelejtetted leadni a gyári belépődet. Látod igaz is! Azt hittem, eltehetem emlékbe. De ha nem, hát nem. Legfejebb majd belépőt kérek, ha erre járok. Te biztosan adsz nekem, a saját felelősségedre, mert ugye ismersz engem, és nem félsz, hogy Simonyi elvtársat vagy az igazgató elvtársat akarom háborgatni. A fiatal váltód meg felszól, hogy itt van egy öreg szivar. Minden áron be akar jönni. Mi csináljak vele? Ki dobjam? A portás kínyában téblábolt, de semmi okosat sem tudott válaszolni. Elvette a kopott fekete bőrtárcából előkerült belépőt. A táskámat nem nézed meg? Hogyan már, menjél csak haza, János! Haza? Minek mennék én haza? Közben teljesen besütétedett. A gyár hátsó oldalán börtönszerű magas falak meredeztek, rideg, elhagyatott utca, melyet lakóházak hiányán ilyenkor nagy elkerülnek a járókelők. A gyír világításban, alig észrevehetően a fal tövében meghúzódva egy ponyvás teherautó állt, motorja ritmikusan szuszogott. Egy ideig senki sem mozzult a sofőrülésben, és a ponyva alatt, de aztán zajtalanul kinyillott a vezetőülés ajtaja, és valaki lecsúszott a földre. A ponyva alól megszólalt egy kissé fejhangon beszélő férfi. – Kiszállhatok, Jumbo? Maradj nyugton, karikás! – még egy kicsit várunk, aztán körülnézünk, mondta az enyhén pocakos, gyűrött fülű, profi birkózóra emlékeztető dzsambó. A vezetőülés letekert ablakából a sofőr dugta ki a fejét. Hosszú nyakán az apró fej komikusan hatott önmagában is. Hát, amikor megszólalt, mély, dörmögő hangot hallatott. Félsz, karikás? A ponyba érkezett a válasz. Miért félnék? A tükernél nevelkedtem apafej. – Ez nem szénlopás, – dörmögte a sofőr. – Kezdő vagy te még. Ez az igazi? – Valaki a gyárból kiadja a szajrét? – Ne légy kíváncsi, mert hamar megöregszel, – állította le a beszélgetést Jambó. – Te csak azzal törődj, ami rád tartozik. Gyere le! Karikás, zömök széles fiú könnyedén a földre huppant. Jambó tovább folytatta az eligazítást. Megállsz a falnál, s amikor leeresztik az árut, elkapdóvállod, és nyomás be a ponyba alá, értettem? Oké, okay. mikor kezdjük? Mindjárt, fél tízkor jelentkeznek. Nem folytatta, mert leállt a motor. Jumbo odaúrott a vezetőüléshez, felrántotta az ajtót, és sziszegve förmett a sofőrre. Megőrültél? Indíts be újra! A motor tüsszentett egyet, és újból beindult. Az ömök fiú a falárnyékában megszólalt. – És ha megzavar bennünket valaki? – Az az ő baja lesz, vágta rá Jambó. – Kezdhetnénk! – tüsténkedett karikás, aki ezzel is az izgalmát akarta leplezni. Szeretett volna már túl lenni az egész bulin. De nem kezdhették, mert az utcasarkon feltűnt egy imbolygó árny, aki lassú léptekkel közeledett feléjük. Bizonytalan mozgása a részegek járására emlékeztetett. Jambónak is hasonló volt a véleménye. – Azt hiszem egy részeg. Várjuk meg, amíg elmegy. Gyere, karikás, tegyünk úgy, mint a bedöglött volna a kocsi. A sofőr is jónak találta ezt az ötletet. Jambóék a motorház fölé hajoltak, mintha hibát keresnének. Közben zúogni kezdett az eső, verte az utcát, s csapkodta a közlekedő férfi fedetlen fejét. Ő azonban ezzel mit sem törődve magában motyogott, mint egy szerepére készülő színész, aki a monológiát mondja. Cibáj csak szél, verd a hajamat, vén, gubancomat eső! Mit is kószál ez az öreg bolond itt a gyár körül, mi? Búcsúzik talán, ezektől a testéhez hasonlóan mállott téglafalaktól, Vagy a kitört szemű, rácsos ablakoktól? Vagy inkább az élettől? Igen, kérem, az élettől? Mert ugyebár, elftársaim és uraim, addig él valójában az ember, amíg dolgozni tud. A teherautóhoz ért. Megállt ék mellett. Dzsambó rámerett, és megérintette az öreg karját. Menje haza, fater, ne prédikáljon az utcán. Ha sokáig elmarad, sodrófával várja majd a neje. Az öreg, mintha nem is hallotta volna, tovább folytatta. Az én apám bányász volt. Mikor megrokkant, kiállt a kertbe, és csak nézte, nézte a napot, a felhőket az égen. Keveset láthatta. Egy-két hétig elkapálgatott még, s aztán már is felültették a Szent Mihály lovára, én is így járok majd. A sofőr mérgesen ráförmet. Ne papoljon itt, mert zúg a fülem, részek disznó. Nem vagyok én részek fiam. Karikás hátulról könnyedén meglökte, inkább féltésből tette. Nem akarta, hogy a társai durvább érvekkel bírják távozásra az öreg embert. Arra van a váciút, papa. Az öreg révetegen bólintott, s elindult. Közben tovább mondta a magáét. Tudom, mindjárt kiérek a Váci útra, ahol reggelente fürtökben lógnak a villamoson az emberek. Mindenki siet, hogy kezdésre beérjen. Nekem már nem kell tülekednem. Én már nem késhetek el, fiaim. Rengeteg időm van, akár meg is hallhatok. Elment. Tiszta a levegő, jöhet a záru, állapította meg Jambó. A kerítés fölött szinte azzal egybeépítve egy épület magasodott. Fütyje erre kinyílt egy ablak, s megjelent egy nagy bála, majd nem akkora, mint egy ember. Kötélen hintázott és meglepő gyorsan ereszkedett alá. Karikás elkapta, leoldotta a kötéről, majd dzsambóval feldobták a teherautó platójára, ahol a sofőr bevonszólt a ponyva barlangjának mélyére. Munkájukban igencsak elmerültek, s így azt sem vették észre, hogy az öreg ember jön ismét visszafelé, gyanakodva tekinget előre, mint akinek nem tetszik valami. Még mindig magában beszélt, de már nem abban a révületben, mint az előbb. Legfejebb azt mondják, rémeket látok. Mindenki gyanús neki, mint egy szimatoló portásnak. Éppen akkor ért a teherautóhoz, amikor újabbála jelent meg az ablakban, és hintázva lereszkedett a rakodó elé. – Mi ez? – kiáltott fel az öregember. – Tolvajok, segítség, rendőr, rendőr! A gyárablakból kiszólt valaki. – Üssétek le, felveri az utcát! Az öregember nézte a feléje közeledő három árnyat. Amikor a sofőrre esett, a pillantása megszólalt. – Téged ismerlek! – ismerlek! Mielőtt befejezhette volna a mondatot, valaki hátulról elkapta a torkát, a másik a szem előtt ugrált és hadonászott. Ütés érte a vállát, aztán tompareccsen és hallatszott, valami belehasított az agyába, s a fájdalom egy forró hullámával elvesztette öntudatát, teste lassan összecsuklott. A sofőr elismeréssel állapította meg. Jó ütés volt karikás. Az ömök fiú arca a sápadságtól valósággal világított a sötétben, dadogva tiltakozott az elismerés ellen. Nem én ütöttem le, Vince! Gzsambó sietve közölte a véleményét. Dehogy nem! láttuk, kapsikám! Az emeletről is látták! a sofőrhöz fordult. Mi a teendő, főnök? Dobjátok fel a vénszamarat a kocsira! Nem hagyhatjuk itt! Mire vársz, karikás? Fogd meg a lábát és nyomás! A fiú vacogó fogakkal hátrált, mintha iszonyodna az öreg ember mozdulatlan testétől. Én nem akartam, Isten bizony nem akartam, nem merek hozzányúlni. Ne húzd az időt, nyomás! Nem mersz hozzányúlni, leütni merted? Nem, én csak a vállára akartam, nem akartam megölni. A sofőr ráförmett. Hallgass, dobjátok fel a kocsira, magunkkal visszük és kitesszük valahol, de előbb szedjél ki mindent a zsebéből. Az öregember teste puffanva átfordult a teherautó palánkján, és eltűnt a szövetbálák között. A sofőr finnyássan két ujjal megfogta a kérekkoffert, utána hajtotta, aztán beült a volán mellé. Indított. A teherautó nyomvonalát az egykedvűen zuhogó eső elmosta a szürke flaszterról. A hűvös völgyi vendéglő kert behúzódtak a párocskák a belső terembe. A dizőz jobb ügyhöz méltó buzgalommal énekelt, de a gyér számú vendég vajmi keveset figyelt a produkciójára. Máskor szép időben dugik tele van a vendéglő. Az zuhógó eső azonban elmosta a kedélyeket és a vendégeket. Az ablak melletti sarokban két fiatal üldögélt egy poros szarvasagancsalat. A fiú magas és csontos. Kissé lóarcu, arcú, de nem ellenszembes. A lány szőke és szép. Minden percben a karórájára pislantott. Késő van Pista, nem érünk haza kapuzárásra. A fiú ugratta. És akkor a kislányt két erőteljes pofonnal fogadja a mamája. Pista, ne ugras! Tudod, hogy csak úgy engedett el az anyu, ha időbe hazaérek. Nem kellett volna kijönnünk a hűvös völgybe. Mire a város túlsó felébe hazaérek, Tünkreázik mindenem. A fiú megsimogatta a lány szép vonalú kezét. Én rendeltem az esőt, a szelet, hogy itt találjunk jámbor menedéket, ahol bevallom, szeretlek jutka. Ne mond ezt! De mondom, százszor és ezerszer, meglátta a kármentőből kicsapódó pincért. Főnök úr, kérek két fél decit. A ludta pas pincér jelzett, hogy tudomásul vette. A lány azonban tiltakozva emelte fel az úját. Már az előbb is mondtam, hogy nem iszom én nem kérek semmit. A pincér azonban határozott ember, tapasztalt férfiú. Egy fél deci és egy limonádé. Értettem. A dizőz a bágyat zenekar kíséretével egy tangót énekelt. A fiú mély barna szemével a lányt nézte, imádnivaló. Táncoljunk. Nem, mondtam, hogy mennünk kell. Komolyan mondtam. Ha akarod, hívok egy taxit. Közben a pincér serényen becsoszogott, és bűvész mozdulatokkal már is eléjük rakta a rendelést. Tessék a féldeci, deci, limonádi a höldnek. A fiú előkotorta az erszényét. Köszönjük, és mindjárt fizetnék. Igen is kérem alásson. Egyszer 7.50, meg 26.80, az annyi, meg meg annyi, mindössze 37.90 meg a való, kérném alázattal. Mert ugyebár vannak kollégáim, akik úgy érzik, hogy őket megsértik az emberi méltóságukban, ha borravalót fogadnak el, engem csak húsz fillérrel lehet megsérteni, kérem. Ha ad egy kettest, azt mondom, alászolgája. Ha egy ötöst, viszontlátásra, kedves vendég. Ha netán egy tizest, alázatos tiszteletem, méltóságos. Eh, mit is beszélek. Hol van az már, mikor egy méltóságos tíz pengőborra valót adott? Most maga is elmegy télen egy 40 esért havat takarítani. Persze, ha megszánja az Isten, és esik a hó. Mert már az sem esik rendesen le. Elpuskázták azzal az átkozott atommal. – Kérem, sietünk! – szólalt meg a fiú egy kedvező lélegzetvételnyi szünetben. – Sietünk! – ahogy parancsolja a kedves vendég. – Tessék, kérem! – 37.90. Gyere, jutka, megpróbálunk taxit keríteni. A pincér elnevette magát. <gül> Hűvös völgyben ilyenkor, ugyan? 200 lépésre tőlünk ott az ötvehatos busz megállója. A fiú eddig a kezében szorongatta a kiguberált pénzt. Odaadta a pincérnek, aki nyugtázta. Nagyon köszönöm, alászolgálja. Jobban megnézte, mennyit is kapott. Ó, pardon, viszontlátásra kedves vendég. A két fiatal ugyancsak szedte a lábát, a szaporán pergő esőben. Az úttestre imitam ott hullott egy-egy lámpa tompa fénye a fák lombkoronája mögül. Arról, hogy járít valami jármű is, egy távolodó teherautó zúgása tanúskodott csupán. Odaadom a zakúmat, vedd fel, jutka. Nem fázom Pista, csak félek. Olyan sötét, olyan félelmetes most minden, nélküled egy percig sem maradnék itt. Gyere bejjebb, még belecsúszol az zárókba. Jutka jól megnézte az útmenti árkot, milyen mélyre csúszna. Egy emberi alak feküdt benne. ilyetten markolta meg a fiú karját. Valaki fekszik az záróban. Ugyan képzelődsz. A lány felsikoltott. Nézd meg, az árokban egy ember. Ugyancsak felöntött a garatra, az esős ez zavarja. Gyújtsál gyufát, Pista! Az zuhógó esőben egy villanásra lobban fel a gyufa, aztán a fiú kezéről lecsorgó víz eloltotta, de amennyit láttak, az elegendő volt, hogy felismerjék a szomorú valóságot. – Pista! A homloka! A haja csupa vér! Úgy félek! – csúnyhán elintézték. – Azonnal telefonálni kell a mentőknek. – Talán még nem késő. – Gyere! – Nem hagyhatjuk itt! – Szaladj vissza a vendéglőbe, addig én mellette maradok! – a fiú elrohant. Valósággal berobbant a terembe. Már az ajtóban kiáltozni kezdett. – Pincér, pincér! – a felszolgáló csodálkozva vizslatta a láthatólag feldúlt fiatalembert. El nem tudta képzelni, hogy mi történhetett vele, mi hozta ennyire ki a sodrából. Diplomatikusan azonban csak ennyit jegyzett meg. – De hamar visszajött a kedves vendég. – Parancsol valamit? – Azonnal telefonálnom kell. A pincér jópofáskodva válaszolt. Talán inkább egy finom bécsi szeletet tessék. Értse meg! Komoly dologról van szó. A mentőket, a rendőrséget! Hadarta a kisé összefüggéstelenül pista. A tapasztalt pincér tovább nem kérdezősködött. A konyha előterében lévő telefonhoz vitte a fiút, aki lázasan kezdett tárcsázni. Halló? Országos mentőszolgálat? Halló? Kérem, azonnal jöjjenek! A hűvösvölgyi vendéglő közelében nem messze az 56-os busz megállójától az árokban egy férfit találtunk. Valószínűleg leütötték. Hogy nem jönnek? Miért? Értsék meg, ez komoly. Honnan a csudából kerítsek én egy rendőrt? Micsoda hülye intézkedésre hivatkozik? Közben, mint egy végszóra, egy rendőr lépett mellé. A pincér kerítette valahonnan. Valami baj van? kérdezte barátságosan a rendőr a fiútól, aki még mindig a kezében szorongatta a telefonkagylót. Kérem, rendőrelvtárs, egy férfit találtunk vérbefagyva az út mellett, és a mentők azt hiszik, hogy ugratom őket. A rendőr kivette a kezéből a telefonkagylót. Háló? 04, Itt Kovács 16 Mihály rendőrőrmester. Kérem, azonnal jöjjenek. Igen, megfelel a valóságnak. Köszönöm. Letette a telefonkagylót. Akkurátusan megigazította, hogy pontosan a helyén legyen, Utána ismét a fiúhoz fordult. Tudja, éretlen alakok sokszor becsapták már őket. Most óvatosak. Tíz perc múlva itt lesznek a mentők. Tíz perc sem telt el, amikor felhangzott a mentőautó szirénája. Csikorogva fékezett az integető jutkájék előtt. Aztán megérkeztek a rendőrök is. A sebészeti klinikán az éjszakai ügyeletes orvos a kezét sikálta a melegvizes csap alatt. A műtős nő a fehér köpenyt kapcsolta össze a nyakán, és ezért az orvos csak nehezen tudta oldalra fordítani a fejét, amikor egy rendőr főhadnagy beköszönt hozzá nyitott ablakból. – Kérem, főorvos úr, néhány perccel ezelőtt beszállítottak ide egy idős munkás külsejű férfit. – Igen? – Molnár főhadnagy vagyok a főkapitányságról. – Kérem, állok rendelkezésére! – felelte az orvos, de közben egyetlen pillanatra sem hagyta abba a bemosakodást. – Életben marad? – A beteg állapota súlyos, életveszélyes, koponyas érüléseket szenvedett. Eszméletét elvesztette. – Csoda, hogy él! Néhány perc múlva megoperálom. – Láthatnám. – Műtét előtt semmi esetre sem. Most készítik elő. – Köszönöm, főorvos úr! – válaszolta a főhadnagy. Egy óra múlva visszanézek. A jókiállású kiállású férfi, akinek a halántékán már őszhajszálak is jelentkeztek, kilépett a folyosóra, és a padombó biskoló őrmesterhez fordult. Őrmester Kovács Tizehat Mihály őrmester bizony elnyomta az álom. Talán a kórteremből áradó nehéz levegő okozta, de talán még inkább a sok talpalásból, hegymászásból eredő egészséges fáradtság. A főhadnagy hangjára felriadt és ösztönösen vigyázba pattant. Őrmester feljegyezte azoknak a fiataloknak a címét, akik megtalálták a sértettet? Jelentem természetesen, és már kapta is elő a jegyzetét, s abból olvasta. A fiatalember Tóbiás István, 13. kerület alkonyutca 13 alatti lakos, a kislányt Bartos jutkának hívják, és a Vizigút utca kettőben lakik. Ugyancsak a 13. kerületben. A főhadnagy felírta a címeket s megjegyezte. Kimegyek hozzájuk. A vizigó utcai két emeletes bérház, mint egy hatalmas, felfúvódott varangyos béka terpeszkedett Föld közepén, a Váci út szomszédságában, a második emeleti körfolyosóról nyílt Bartosék lakása, ahová Molnár főhadnagy igyekezett. A lakásból fény szűrődött ki, jelezve, hogy tulajdonosai még ébren vannak. A főadnagy ugyan számított rá, de mégis megkönnyebbülve konstatálta, mert így csöngetésével senkit sem kellett felvernie első álmából. Tizenkét év alatt, mióta rendőr lett, megszokhatta volna már, hogy munkájához óhatatlanul tartozik némi tapintatlanság. Mégis feszengett, amikor becsöngetett Bartosékhoz. Mint ha már várták volna, olyan gyorsan nyitottak ajtót. A szőke lány még utcai ruhában kandikált ki az anyja háta mögül, a késői látogatóra. Bocsánat a kései zavarásért, tisztelgett a főhadnagy és bemutatkozott. Elmondta, hogy egy súlyos bűncselekmény ügyében folytat nyomozást. Kérdéseit már a hímzett terítővel borított ebédlő mellett tette fel a lánynak. Mást nem látott? Nem, semmit se láttam. Gondolkozzék csak, mi a legjelentéktelenebbnek látszó körülmény is fontos lehet. A helyszínen megállapítottam, hogy a sérült közelében egy gépkocsi állhatott. Sajnos csak egyetlen egy kerék hagyott nyomot a felázott talajban. A lány felé lénkült. Amikor kiértünk a betonra, autózúgást hallottam. A főhad nagy előrehajolt. Mit gondol, milyen kocsi volt? Talán egy teherautó. Sötét volt. A rendszámtáblát nem látta? Nem, mondta Jutka teljes határozottsággal, majd elgondolkozva folytatta. Szerintem nem volt kivilágítva. A főhadnagy arcán egy rezzenés sem jelezte, hogy ez az információ fontos számára. Valószínűsítette belőle, hogy az egyetlen keréknyom a kivilágítatlan rendszámtáblájú teherautóból származott és összefüggésbe hozható az áldozattal, akit a helyszíni vizsgálat szerint Másutt ütöttek le. Bartosné nem tudta mire vélni a rendőr tiszt hallgatását, és váratlan bejelentéssel törte meg a pillanatnyi csendet. Higgy el, főhadnagy elvtárs, a kislányom semmit sem csinált. Molnár elmosolyodott. Dehogy nem, talán megmentette egy ember életét. A műtét már másfél órája tartott, a műtősnő egy tamponnal megtörölte a sebész verejtékes homlokát, amint az a műtőasztal fölött felemelkedett. A főorvos folytatta a munkáját. Kérem a csontkanalat, Pózus? Kihagy! felelte az alorvosnő. Kofeint, Adjanak oxigént neki! Az asszisztenciából valaki megcsavarta az oxigéntartálygombját. gombját. Az alorvosnő bátortal a hangon megjegyezte. Rossz légzés, a púzus egészen gyenge, attól félek, hogy a kezünk között fog meghalni a beteg. A főorvos halkeréjel rászólt. Ön nem jós, hanem orvos. Több oxigént. Oxigént, ha mondom. Ezután sokáig nem hallatszott más a műtőben, csak a nagy villanyóra mutatója kattant, amint átfordult az egyik percről a másikba. Az orvosok az öregember életéért harcoltak, valósággal versenyt futottak a kérlehetetlenül múló idővel. Az érfogót kérem, mondta gépiesen a főorvos. A kapcsukat. púzus, Valamivel erősebb, válaszolta az alorvosnő. Látja, kollégina, én azért nem bízom női sebészekben, mert ha egy kis vért látnak, mindjárt megijednek, jegyezte meg a főorvos. Az orvosnő mérgében elpirult. Ő soha nem ijedt meg a vértől. A főorvos maradi férfiú, telve előítéletekkel, ő csak az öregember csajnálta, aki ki tudja miért, tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában valami kedvességet, emberséget? Igen, emberséget sugárzott magából. Ezt gondolta az alorvosnő, de uralkodott magán, összeszorított szája hallgatott, nem akarta megsérteni a szent és sérthetetlen kórházi hierarhiát. Tudta, hogy egy kiváló főorvossal nem illik feleselnie. Virratt. Az öreg embert leemelték a műtő áttették a kocsira. A főorvos az éjszakás nővérhez fordult, aki néhány óráig a beteg közelében lesz. A rendőrségtől van itt valaki? Egy főhadnagy. Kint várakozik. Kéretem. A főhadnagy nem sokat váratott magára. Akkor lépett a műtőbe, amikor a főorvos rágyújtott. Életben marad? kérdezte Molnár főhadnagy, miközben a szemét le nem vette az eszméletlenül fekvő öregemberről. A bepójázott fejű férfi Pudovkin híres filmjének a dzsingiszkán utódjának a hősére emlékeztette. Abban látta a főszereplő fejét, így gézzel körbetekerve. Az orvos kifújta a füstöt. Nézze, társ! Ha nem hinnék az akarat és a szívós természet csodáiban, foltozó vargának mentem volna. Igaz a két mesterség hasonlít is egymáshoz. Milyen fáradt, megviselt az arca. Láthatnám a ruháit? Igen, de úgy tudom, hogy a zsebei tökéletesen kiürítették. Sikerült megtudni valamit? Molnár a fejét csúválta. Semmit. Helyesebben van néhány feltevésem. Abban az egyben biztos vagyok, hogy szegényt valahol másutt intézték el. Nem ott, ahol megtalálták. Vajon miért nem hagyták ott? Miért vitték el onnan? A nagy megvakarta a fejét mert összefüggésben állhat egy másik, előttünk eddig még ismeretlen bűncselekményel. De mivel? Mi lehet az? Nem tudom, válaszolta türelmesen a rendőrtiszt. Majd kinyomozzuk. Most az a legfontosabb, hogy megállapítsuk az áldozat személyazonosságát. A nagy a magányos, néma test fölé hajolt, mintha tőle várná a választ a kérdésre, melyet önmagának föltett. Vajon ki ez a munkás külsejű öregember?